Ist ein Gespenst. Hui, m u u Hier erscheint mein kettenrasselnder Geist. Großartig. Doch könntest du noch ein Weilchen schweigend erscheinen, bis ich deinen Geist vorgestellt habe. Ich schweige wie eine Gruselgruft. Ausgezeichnet. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Ewigkeit hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter welcher Huibu in seiner alten, vermoderten Holztruhe haust. Seit über 400 Jahren. Hey, du schweigst aber ziemlich lautstark. Ja, ja.、Mhm. Ja, vor 400 Jahren lebte auf b u r g e c k Der fröhliche und fidele Ritter Balduin, bis er an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, mit einem Donnerschlag in das Gespenst Huibu verwünscht wurde. Verwünschtes Dasein! Seit seinem Gespensterdasein war Huibu allnächtlich pflichtbewusst auf b u r g e c k umgegangen und hatte im Laufe der Jahrhunderte alle Bewohner verjagt, sodass schließlich nur noch der allerletzte Schlosskastellan übrig geblieben war. Doch dann hatte König Julius der Einhundertelfte das s c h l o s s geerbt. Anfangs waren das empörte Gespenst und der neue Burgherr arg aneinandergeraten, aber nachdem sich Huibus Grimm gelegt hatte, waren die beiden dicke Freunde geworden. Und für dahin geblieben! Und als sich wenig später seine Majestät mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, Haben das Gespenst und die Schlossbewohner viele aufregende Spukereien miteinander erlebt. Aber einmal durchlitt ich ganz allein eine so g r ä u l i c h e Gruselnacht, dass mich noch nachträglich das Schauder packt. Eines Tages hatten König Julius der 111. und seine Gemahlin in Begleitung des alten Kastellans b u r g e c k zu einem Besuch auf der Nachbarburg verlassen. Als es dämmerte und die dunkle Nacht hereinbrach, Hockte Hui Bu einsam und verlassen hoch oben an seinem Turmkammerfenster und klagte sein Leid den um den Turm kreisenden Fledermäusen. Oh, ihr flatternden Mäuse, es ist nicht meine Art zu lamentieren, aber wie konnten mich meine Freunde in dem großen, leeren, finsteren Schloss verlassen, sodass ich kaum einen Schritt aus meiner Kammer wage? w ä r ich schlecht? Oder noch schlechter? Was gibt es dort unten im Wald von b u r g e c k für e i n Spektakel? Ich fürchte, der Krakeel kommt aus der Spukspelunke und dabei wird sogar mein Name geschmäht. Das muss ich sogleich ergründen. Ja, ja, ja, aber in welcher Gestalt, in welcher Gestalt soll ich mich da hinabbegeben? Verwandle ich mich in den purpurroten Rächer? Nein, mein p o p o r o t strahlt nicht hell genug zwischen den Tannen. Oder, oder erscheine ich als verhungerter Räuber-Galgenstrick? Nein, auch nicht, auch nicht. Womöglich verheddere ich mich mit dem Galgenstrick im Geäst und dann. Ah! Ich steige in das Kostüm des schieläugigen Kutschers und nehme meine lange Peitsche mit. So. h u i b u r u Geht's zum Turmfenster hinaus und hinunter! Indeed, Dunkland, my life! Von hier erschallt das Getöse und in der Schenke flackert noch Licht. Drum flugs meine beiden unsichtbaren Horcher lang und länger in die Schankstube gereckt. So, s、so, p i t z t euch schön und lasst euch kein Sterbenswort entgehen. Höre, man spricht von dir, mein Geisterleib. Horch, es geht um deine Taten, mein Geisterleib. Still, meine Horcher! Lasst uns gemeinsam lauschen, was es zu vernehmen gibt. Glaubt mir, Fremder. So wahr ich der Wirt dieser Spukspelunke bin, i c habe h Dinge erlebt, die mir die Haare zu Berge stehen ließen. Und warne euch vor der nächtlichen Weiterfahrt. Draußen im Wald, rund um das Schloss Burgeck, ist es nicht geheuer. Ja, <lacht> ja, Bange machen g i l t nicht, Herr Wirt. Ihr könnt mir so viele Schauergeschichten auftischen, wie ihr wollt. Mich kann nicht so niemand n verschrecken. nicht so laut. Die Nacht hat lange Ohren. Und genau wie einst die Reisenden dem Ritter Balduin ihren Wegzoll zahlen mussten, verlangt auch heute noch das Gespenst von b u r g e c k seinen Zoll. Euer Gespenst soll mir nur erscheinen. Ich verstehe mich auf allerlei Künste und werde ihm seinen Zoll. Auf Heller und Pfennig auf Brummen. v e r d o n n e r t a Storia! Da soll doch dort drinnen ein Donnerwetter r einschlagen! Au! Ich habe nur mal mit meiner unsichtbaren Faust auf den Schanktisch gedonnert und dieser Spielverderber hat mir gleich mit seinem Glas die Hand v e r b l ä u t Oh Schreck! Jetzt habt ihr den Geist gereizt und das war seine Antwort. Pappola Papp, ich habe keinen Geist bemerkt. Das war bestimmt nur ein harmloses Donnergerollen. Was macht die Zeche, Herr Wirt? Drei Silberstücke. Hier, das ist für die Zeche. Und obendrauf will ich euch auch eine wohlfeile Warnung geben. Bleibt heute Nacht in eurer Schenke und schließt die Türen gut zu. Denn wenn ihr etwas wimmern hört, geht es diesem Schlossgespenst an den Kragen. Ich wünsche euch viel Glück. Denn ein Wagnis bleibt es dennoch, Fremder. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Doch vorher will ich mein Glas noch leer. e n Bei allen bösen Geistern, habt ihr diese Schmähungen vernommen, meine gespitzten Hörcher? Jedes Wort, mein Geisterleib. Wortwörtlich, mein Geisterleib. So habe ich mich nicht verlauscht. Und sobald dieser Schandbube aus der Schenke tritt, werde ich ihn mit meinen Schielaugen anglühen. Danach ihm meine Klapperzähne vorführen und schließlich mit meiner knallenden Kutscherpeitsche auf Trab bringen, bis er um Gnade winselt und mir den gebührenden Wegzoll zahlt. Aber. Hm, wohin mit all der klingenden Münze? Ah, ja, d o r t doch, dort, dort liegt ein alter Kohlensack. Den soll mir der Aufschneider bis zum Rande füllen. Wo bleibt er nur so ewig und verweilt so lange? Also allmählich stehe ich mir die Beine in den Bauch. Jetzt、so、sind sie schon wieder ein Stückchen kürzer geworden. Ungeduldig, Zähne klappernd, Augenrollend und Peitschen schwingend, verharrte Huibu vor der Tür der w e i n s c h e n k e Doch sie blieb verschlossen und niemand trat heraus, bis von ferne die Fledermausturmuhr Mitternacht schlug und das Gespenst enttäuscht ins Wirtshausfenster starrte, um mit einem Wutschrei zurückzuprallen. Aua, au, furioso! Die Turmuhr ruft zur Geisterstunde und die Spelunke ist leer. Der Miesling ist durch die Hintertür entwischt. Aber so haben wir nicht gewettet. Im Hui! Verspucktes Verhängnis! Ich kann mich nicht mehr regen und von der Stelle bewegen! Von der langen Harrerei sind meine beiden Beine festgewachsen! Die. Lästerlicher Boden! Willst du wohl meine Treter loslassen? Oder soll ich erst Zorn ersieden? Ach nein, nein ich vermag nicht mal mehr aufzustampfen. So walte denn rohe Gewalt! Ruck, Ruck, Zuck! So, das wäre vollbracht. Hui, habe ich meine befreiten Beine unter den Arm genommen und das Protzmaul ein- und überholt. Umgeht. Das ist der rechte Ort, um den Fiesling aufzulauern. Denn durch diesen hohlen Hohlweg muss er durch den Mitternachtswald kommen. Ist das hier gruselig und grauslich?、Ah, was hat er geknackt? Achso, ja. ja. Ist nur ein Ast.、Ah, Geraschel. Es war bloß, bloß, bloß, bloß ein n a c h t k ä n t c h e n Geknistert. Ein harmloser. Nein, nein. Da. Das. Das ist ein gewaltiger g n o m Mit spitzer Nase, s c h i e f e r Maul und starren Stielaugen stierte mich t r e u e n d an. Hol dich der Geisterholer, oder mein Tritt wird dich von dannen jagen. Verdorrt soll er sein. Das war gar kein Geist, sondern eine störrische, steinharte Eiche. Psst. Uibu! Uibu! Uibu! Aus dem Weg, ich habe es eilig, nächtlicher Wegelagerer. Erst fülle mir jenen Beutel mit dem gebührenden Wegzoll. Meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss. So! Ist der Beutel voll genug, Freundchen? Die Pest an seinen Hals! Dieser Respektlose hat mir meinen eigenen Kohlensack über den Kopf gestülpt und ist mit seinem s t i n k r o s davongebraust. Aber der soll mir nicht entbrausen! Ein Satz und Hui! Ich habe ihn errichtet! a u a Verdünktes p e c h Ich war zu langsam für das rasche Stinkroß und bin im Landgraben gelandet. Naja, s c h a d e t nichts. Ehe er sich versieht, bin ich ihm abermals auf den Fersen. Ich glaube, ich träume. Der schieläugige Kerl jagt mir auf seiner Peitsche hinterher. Fahr schneller, altes Automobil, schneller. Ha! <lacht> n u n m e r o、oh, bin ich der Schnellere und obenauf. Hi-ha-tak-hi-ha! Hi! Ich werde verrückt. e i n Auto hat sich in eine pechrabenschwarze Kutsche verwandelt, die von sechs Ratten gezogen wird. Und oben auf dem Bock hockt der unheimliche Kutscher und schminkt die Peitsche. Hey! Halt! s t o p p t Eilt! Lauf! Fliegt! Ihr Geisterkutschen, Gäule, anhalten in drei Teufels Namen. Da vorne kommt die Teufelsschlucht. Links da! Jetzt geht die Höllenfahrt erst richtig los. Ja! Ja! Geh über, über die、Schlucht. Nein, nein, mal fix, noch mal das ist zu weit und zu tief und zu ab r und n i c h kehrt um. Ihr Rappenrasse, kehrt um. Wir müssen. Noch mal Bereits die Haare zu Bergemaul hält. Was, wegen eines kleinen Luftsprungs soll ich mich ängstigen, Schwarzkutscher? Ich war einmal Kunstspringer und habe sogar in der Luft Kobolz geschossen. Hier wird das Höhnen noch vergehen, denn dort öffnet sich das Tor von Schloss b u r g e c k und dahinter wird s i c h das kalte Grausen packen. Burgtor, schließe dich! Zeta u n Das Mordio, d zuschlagende Tor hat mich vom Kutschbock gerissen. Ich liege vor der Burg und der Widerling steht mit der Kutsche im s c h l o s s h o f Aufmachen! Aufgemacht! Macht auf und lasst mich ein! Ich bin's! Das s c h l o s s g e s p e n s t Hui-Wu! So eine Niedertracht, der lässt mich einfach draußen. Sei es drum, dann schwebe ich eben als unheilvoller Schatten über den Torbogen. Huibu! Im hohen Bogen schwebte das Gespenst über das verschlossene Tor hinweg auf den Schlosshof, wo just der Fahrgast aus der Kutsche stieg. Mit grimmigem Grinsen schlich sich der Geist als unheilvoller Schatten hinter ihn, um sich an seiner Furcht zu weiden. Aber zu Hui-Bus Enttäuschung. fürchtete sich der Fremde kein bisschen, sondern schüttelte nur verwundert den Kopf. Putz, tausend, das war mal eine merkwürdige Kutschpartie. Aber ich dachte, hier auf Schloss b u r g e c k wohnt ein König mit seiner Gemahlin und einem alten Kastellan. Merkwürdig, dass sie sich nicht blicken lassen. Heda! Hallo! Ist niemand anwesend? Ein Gast ist angekommen und wünscht begrüßt zu werden. Ein Jammer, dass mich meine Freunde nicht bewundern können, wie ich ihn sogleich beuteln werde. a h Ich habe einen Geistesblitz. Ich werde einfach ihre Geister herbeibeschwören. Huibu! Huibu! Herbei! Herbei! Erscheint, ihr drei! Man hat uns gerufen. Hier erscheint meine Majestät König Julius der 1 1 1 t e Mit seiner Gemahlin Constantia. Sowie meine Wenigkeit, der Kastellan, zu Diensten, wie es gewünscht wird. Einen schönen guten Abend allerseits. Es tut mir leid um die nächtliche Störung. Eigentlich wollte ich mit meinem Auto nur um ihr Schloss herumfahren, aber urplötzlich verwandelte es sich in eine schwarze Klapperkiste und rollte, ratterte und raste mit einem seltsamen Kutscher unaufhaltsam hier herauf zum Tor hinein. Wir heißen Sie willkommen. Seien Sie für heute Nacht unser Schlossgast. Bitte mir höflichst in den Thronsaal zu folgen, falls ich als Kastellan vorausschreiten dürfte. Oh, gern folge ich Ihrer Einladung, obwohl der Schatten hinter mir nicht gerade einladend wirkte, Majestät. Haha, ha, der meint meinen unheilvollen Schatten und ahnt nicht, welcher Schrecken ihn erwartet. Meine Hochachtung. Das ist wirklich ein prachtvoller Saal. Mit all den Gemälden und Figuren ringsum.、Mmh, wirklich fantastisch. Wenn unser Gast auf diesem Stuhl Platz nehmen möchte. Mit Freuden, Majestät. Bitte sehr. Das trifft sich vortrefflich. Genau über seinem Platz liegt ein Schwert und. Ein Fallschwert? Beinahe hätte es den Gast getroffen. Quasi um Haaresbreite, wenn ich mich als Kastellan nicht täusche. Haha! i t s h o her mit m e i n e m Zollfremder! Höchstens diesen blanken Hosenknopf, alter Schattenfechter. Denn ich war einmal Schwertschlucker und habe viel schärfere Klingen geschluckt. Verrottet soll er und sein Hosenknopf sein. Er hat einfach mein langes Schwert geschluckt. Doch dafür wird ihm die nächste Speise umso schlechter behagen. So, hier wäre das Nachtmahl für unseren Gast. Ich habe mir erlaubt, aufzutragen, was Küche und Keller zu bieten haben. Wohl bekommt's. Wir wünschen guten Appetit.、Hm, die dampfende Suppe duftet wirklich köstlich. Schwefelgespann. Und Feuerswut, Flammen lohen aus der Suppe g l <lacht> u n Aus der Schüssel schießt eine hohe Flamme. Sie lodert bis zur Saaldecke. Indes auf mich fällt keine Schuld, falls sich unser Gast die Finger verbrannt haben sollte. <lacht> Schmore oder z a h l Kern Zahle ich mit gleicher Münze, denn ich war auch schon Feuerspucker. Flamme verlösche in der Glut.、Psst. Feuer und Zünder. Er hat mir die herrliche Flamme ausgeblasen. Wirklich gemütlich ist es in ihrem Schloss. Mit all den ausgestopften Bären und Wölfen an den Wänden und dem prächtigen Löwenthron, Majestät. Sogleich sollst du vor ihnen erzittern. Erwacht und brüllt! Ihr Wölfe, Bären, Löwen!、Oh. Die wilden Bestien. Sie werden riesengroß. Und reißen die Rachen auf, um den Gast zu verschlingen, wie ich bemerken muss. Jetzt wirst du mir meinen Zoll nicht mehr verwehren, Großmaul. Mein werter Schattengeselle, das nenne ich wirklich eine eigenartige Gastfreundschaft. Aber zum Glück war ich auch Raubtierbändiger und habe wütendere Ungeheuer gezähmt. Hey, hopp! Springt! Lasst euch kraulen und macht Mädchen, hä?、Hey! So ist es brav hier. Und nun zurück auf eure Plätze, hey, hopp! Alle guten Geister, sogar die wilden Löwen kuschen vor diesem Tausendkünstler. Es wird spät. Meine Majestät verschwindet a l m ä l i Auch ich entschwinde langsam. Meine Wenigkeit als Kastellan wird ebenfalls weniger. Potztausend, die königlichen Gastgeber verlassen uns, einer nach dem anderen. Hui-boo! Verweilt Erscheinungen! Noch ist die Mitternachtsstunde nicht verronnen! Mir wird wieder wohl. e Auch ich fühle frische Kräfte. Dennoch erlaube ich mir, das Ärgerzimmer für einen geruhsamen Gästeschlaf zu richten. Vielen Dank. Ich werde schlafen wie ein w u r m e l t i e r Entferne dich getrost. Ich werde dir deinen Schlaf bald vergällen. Lass mich nur rasch hinauf in meine Fledermausturmkammer eilen und geschwind in meinem Buch, spuken leicht gemacht für jedes Gespenst, nachschlagen. Hui-woo! Mit scheler Miene raste der unheilvolle Schatten aus dem Tonsaal und durch das Schloss quer über den Hof und fuhr mit dem modernen Fahrstuhl hinauf in seine Turmkammer. Herbei, herbei, dicker Wälzer! Ah, ah, hier, hier bist du ja bereits wälzbereit! Nun, Mero,、oh, heißt es scheußlich wählen. Denn für jenen verfemten Tausendsasar s brauche ich eine sichtbare und schreckensvolle Gestalt. Ah, hier, ja, vielleicht den hier. Vielleicht Hugo, der hustende Henker. Na, nein, nein, nichts ist. Das ist viel, viel zu harmlos. Viel zu, und, und hier?、Ah, wie wäre es denn mit dem weißen Abt? n noch harmloser. Ah, der, der hier. Das ist der passende. Kunibert. Der gnadenlose Kerkerwärter. Schrupp, stecke ich im gnadenlosen Kerkergewand. Muff, ist mein Leib geölt, damit sich die Glieder leichter zergliedern lassen und und hui b u u u geht es abwärts zu d e i n e m Schrub. Wie Der gehüllte Blitz sauste das Gespenst wieder aus seiner Kammer hinaus und den Turm hinunter bis vor das Erkerzimmer, in dem der Fremde die Nacht verbringen wollte. Mit einem Ruck riss Huibu die Tür auf und sprang mitten in das Gemach. Huibu! Hier erscheint Kunibert, der gnadenlose Kerkerwärter. Ein Wink und vor deinen Augen öffnet sich die Falltür. Schau hinab! Und schaudere vor dem Hungerkerker, Fremdling. Eiwei, das sieht wirklich nicht einladend aus. e n d oder w e d e r den Zoll oder hinab mit dir, und du wirst dein Lebtag nicht mehr lebend das Tageslicht erblicken. Bange machen gilt nicht. Ich war mal Hungerkünstler und habe an viel e n mageren r e Hungertüchern genagt.、Ah, dann entsetze dich vor meinem Schwebekopf. Ach, tausend ein fliegender Kopf. Jetzt glaube ich wirklich an das Gespenst. Aber ich war auch Jongleur. Hopp! Komm auf meinem Finger! Kopf! Die Vorstellung beginnt! Verpatzter Spuk! Dieser Geisterschinder dreht mein Haupt auf seiner Fingerspitze im Kreis. Mir wird so d r i e s s l i g wie ein Drehwurm. Ich zerplatze vor Zorn und verschleudere all meine Glieder! Hoppla, da kommt noch mehr angeflogen. e i n zwei, drei. w i r b e l durch die Luft, ihr k e g e l b l i e d e r Nein, nein, das geht zu weit. Solange ich das Schlossgespenst bin, hat man noch nie so mit mir herum jongliert. Oma, g u c mal, ich falle daneben in meinen eigenen h u n g e r t Ja, Pech für dich. Ich bin ein wenig aus der Übung geraten. Aber wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Viel Vergnügen dort unten bei Wasser und Brot, altes Schlossgespenst! Laut klappernd hatte der Fremde die Geisterteile hinab in das Verlies fallen lassen. Und krachend. Hatte sich die Falltür geschlossen, sodass das geplagte Gespenst verstreut auf dem Kerkerboden lag, wo es sich unter hallenden Schicksalsklagen wieder einsammelte. Oh weh! Oh weh! Oh, wie bin ich durcheinandergeraten! Wie soll ich mich nur jemals wieder zusammenfinden? Ich bin nicht hier, aber dort und nicht da, aber dafür bin ich wieder hier. Ja, ja, ja, ja, ja, dies hier, d i e s muss mein linkes Bein sein und das hier mein rechter Arm. Falsch, ich bin dein rechtes Bein. Falscher, ich bin dein linker Arm. Noch falscher, wir Augen gehören nach vorn und i c h nach hinten. Oh, verzeiht mir, verzeiht mir meine Missgriffe. Jetzt、so、sind wir alle wieder heil beisammen. Oh nein, nein, Moment, mein, mein eines Ohr fehlt mir noch. Habt ihr nicht irgendwo einen Lauscher gefunden? Du sitzt wohl auf uns s c h i e l e r n Dein verlorenes Ohr klebt doch genau neben deinem vorhandenen Ohr. Wahrhaftig! <lacht> ihr Glotzer, der vermisste Horcher war mir beim Sturz verrutscht. Aber jetzt sitzt auch er an seinem rechten Platz. Weh mir! Weh mir, lasst mich hinaus! Ich will hier raus, das hält mein Geist nicht aus! Da, da, da fällt mir ein, warum ist mir das nicht fixer eingefallen? Als Gespenst kann ich doch durch die Wand gehen, natürlich! Ist、er, ja, da! Hui-boo! Rückgewichen! Ich war auch mal Geisterbeschwörer und lege einen schweren Bann um deine Kerkermauern. Ah, zurück, weiche zurück, weiche zurück. Verballe, d e i t e r Verdruss, ich komme nicht mehr durch die Wand. Der Bann hält mich zurück. Julius, k o n s t a n t i a Castellan, helft mir.、Oh. Wir können nicht helfen. Wir sind hilflos. Verständlicherweise sind wir als bloße Erscheinungen genauso machtlos gegen jeden Bann. So bin ich gefangen. So bin ich gefangen und muss verdarben und verdursten. Doch das könnte diesem Widerling so einfallen. Auf der Stelle wünsche ich mir eine Tafel mit Braten, Kuchen und Wein. Ja, ja, ja, diese Speisen werden mir vorzüglich munden. Hm. Hm. dabei stellt sich nur die Frage, beginne ich mit der Torte? Und folge mit dem Braten, oder fange ich mit dem Braten an und nehme dann die Torte und dann den Wein hinterher. Ach was, ich versuche alles auf einmal.、Hm. Oh, hoppla, nanu, na vertragter Trick. Überall, wo ich hingreife, greife ich ins Leere. All diese herrlichen Speisen und Getränke sind nichts als nichtige Trugbilder. Oh, oh. oh. Oh, wie geruhsam könnte ich in der Fledermausturmkammer in meiner vermoderten Holztruhe ruhen. Oder morgen um Mitternacht mit meinen leibhaftig zurückgekehrten Freunden im Speisesaal schmausen. Und nun ist es damit aus und vorbei. Ja, aus und vorbei ist es mit dir. Oder? Du zahlst mir das gebührende Lösegeld. Wie? Du wagst es von mir, dem Schlossgespenst Lösegeld zu fordern, wo ich so arm bin, so m i t t e l a r m und noch viel ärmer als der allerärmste Kirchenmaus. Gekreist. Erzähle keine Märchen. Ui. Ui. Jedes Gespenst hat irgendwo einen verwünschten Schatz. Aber meinen Schatz habe ich dereinst und meinem Freund König Julius verbracht. Tschau, r a u、oh. wem? Lass dir ruhig Muße, während ich es mir in meinem Bett bequem mache. Ich bin so gramvoll. Und mich von deinen Freunden bedienen lasse. Ah, ja. Hm. Majestät! Königliche Hoheit! Kastellan! Wo bleibt der Nachttrunk? Sofort. Sogleich. Hier wäre der Nachttrunk für unseren Gast, wenn ich untertänigst einschenken dürfte. Ah, ja.、Yeah. Mmh. Wirklich wunderbar, Majestät! Köstlich! Verzeterter Zorn, jetzt säuft er dort oben e i n e n guten Wein. Und mir bleibt hier unten nur kaltes Nass. Heda, hallo, hallo. Ich glaube, ich glaube, wenn ich nachgrüble, dann fällt mir eine Lösung mit dem Lösegeld ein. Nämlich, das war nämlich so. Vormals, da hat mich doch dieser amerikanische Kaugummifabrikant kaufen wollen. Vielleicht müssen von jener Million noch ein paar Goldstücke verblieben sein. Und wo ist das Gold? Erst lass mich hier heraus. Vorher das Lösegeld. Nix, d a Kein Sterbenswort kommt m i r über meine Lippen. Dann verharre für immer da. Alles nur das nicht. Es liegt hinter dem Kaminsims. Nein, dort ist es nicht. Aha, aha. Und unter dem Schaukelstuhl? Auch nicht. So fürchte ich, es liegt im Papierkorb verborgen. Doch, dort ist es noch weniger. Debakel des Debakel, ich habe es vergessen. Und dabei habe ich es in der vorvorvorigen Nacht ganz gewiss noch gewusst. Na, wenn es weiter nichts ist. Ich war auch mal Wünschelroutengänger und werde das Gold schon finden. Ja. j a hurra! Ich hab's im Blumentopf entdeckt. So, alles eingesackt. Und rasch fort mit mir. Hallo! Und was wird aus meinem Geist? Wie du mir, so ich dir. Leb wohl auf n i m m e r w i e d e r s e h e n alter Wegelagerer. <lacht> fort ist er. Und verflucht sei er, der wortbräuchige Halunke. Noch seine Ur-Ur-Urenkel sollen mit spitzen Nasen und langen Ohren bedacht sein. Julius! Constantia! Kastellan! Ich flehe euch, hört mich an! Oh, Missgeschick über Missgeschick. Die Turmuhr hat eins geschlagen und ihre Erscheinungen sind entschwunden, wie auch ich mich aufgelöst habe. Fortan muss ich bis in alle Ewigkeit in diesem kargen Kerker hocken. Oh! Mir greift eine eiskalte Gänsehaut. Es nahen Schritte. j a n i m m t diese Elendsnacht gar kein Ende. Hallo! Hulbu! Wo steckst du? Wir bitten um lautstarke Antwort, wenn mir dieses Verlangen als Kastellan zugestanden wird. Ach, Freunde, welcher Wohlklang, eure Erscheinungen wieder zu vernehmen. Wieso unsere Erscheinungen? Wir sind von unserem Besuch zurückgekehrt, also zeig dich, mein Freund. Ich kann mich nicht zeigen, weil ich unsichtbar bin. Tatsächlich, die Mitternacht ist verronnen. Doch wo befindet sich deine Unsichtbarkeit? Hier unten auf kaltem Kerkerstroh. Heiliger Strohsack. Nicht eine einzige Nacht kann man dich allein lassen. Gleich vollführst du irgendwelche fiese Matenden. Kastellan, befreien Sie unseren Unfuggeist. Ich bin so frei, Majestät. Klemmt ein wenig. Wie bist du da bloß hineingeraten? Was hast du dort unten gesucht, Hui-Bu? Und warum ist unser Gespenst nicht auf geisterhafte Weise durch die Kerkermauer entwichen, falls diese Frage erlaubt wäre? Das, das war ja mein Desaster, Julius. Ihr werdet mir die schreckliche Geschichte niemals glauben. Und ich muss euch noch etwas gestehen: Unser schönes Geld von dem reichen amerikanischen Kaugummifabrikanten, das wir so gut versteckt hatten, dass wir es nicht mehr wiederfinden konnten. Ist wieder aufgetaucht. Na, großartig. Nein, bedauerlich. Nun ist es völlig futsch. Du meine Güte, hast du das ganze Geld verprasst, Huibu? Mitnichten, ihr tut mir unrecht, Konstantia. Dieser verräterische Geisterbeschwörer hat es als Lösegeld geraubt. Unerhört. Alle Wetter. War das etwa jener Fremde, der dort gerade mit dem Auto den Burgberg hinabfährt? Eben jener. Verspukt soll er sein, verlästert und verdammt. Hey, Das Auto hat gebremst und über seinem Dach tanzen tausend schwarze Punkte. Juchu, Julius, Julius, Julius, das sind meine lieben süßen grauen Fledermäuse. Sie umschwirren seinen Kopf und zausen und zerren und ziehen ihm die Haare einzeln zu Berge. Bieste! Haha! Ha, ha, ha. Der Spieß ist umgedreht! Her mit meinem Löse- und Wegegeld oder der Garaus kommt über dich! Ja, nein! Nein! Oh Garaus! Nimm all dein und mein Geld! Nur verscheuche diese unheimlichen g e s c h ä f t e h u s h Fliegt hinauf zur Turmspitze, ihr feinen Flattermäuse! gibt Fersengeld und wir sind reicher als zuvor. Denn wenn ich nicht so geistreich den Geisterbeschwörer überlistet hätte, hätte er uns niemals unser vermisstes Geld wiederentdeckt, Julius. Ihr、ja, habt meine Hochachtung, alter Freund.、Und、anderenfalls wäre in unserer Schlossküche auch Schmalhans Koch gewesen, wie ich abschließend dero Majestäten verkünden möchte. Dennoch schäme dich, den Fremden so auszuplündern, Hui-Bu. Warum sollte ich mich denn schämen, Konstanz, i a der weg zoll gebührte mir einst als ritter balduin und nunmehr roh als euer s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen r a s s e l k e t t e Fui-Boo!